Rugăciune pentru trăirea tainei preoției lui Melchisedec Doamne Iisuse Hristoase, Arhiereul Cel Dumnezeu. Te iubim, Te slăvim și Te rugăm, dăruiește-ne trăirea tainei preoției lui Melchisedec, ca să se împlinească într-un noi cuvântul, Tu ești preot îndeac, după rânduiala lui Merchisedec și să putem intra în împărăția ta, să facem parte din neamul tău cel sfânt și preosesc, ca semn că noi de sine ne-am lepădat, fără tată, fără mamă și fără neam am devenit, că nu avem început al zilelor, nici sfârșit al vieții, fiindcă tu viața cea veșnică într-un noi ai venit, și făcuți fiind asemenea Fiului lui Dumnezeu să rămânem preoți purulea, fiindcă firea noastră supusă fiind de virtuți, pe tine te știe născător și proniator, cu tine ne faci asemănători, iubitori, vrednici de înfiere, ca să avem puterea rugăciunii haricii. Doamne Isferi, stoase arreulă cel Dumnezeiesc, Te iubim, te slăbim și te rugăm, darruiești ne trăirea tainei preoții lui Merchisedec, căci așa cum despre Merchised s-a rânduit și s-a rostit, cuvântul lui Dumnezeu l-a îndreptat pe el când legea firii abiluit și cu mintea s-a înălțat la tine. În chip neprihănit. Prin cunoștință, Timpul, firea și lumea Le-a părăsit. Tot așa pe noi, Din Duhul Sfânt, ne Nerenăscut și făptură nemuritoare, Am dobândit prin har. Ne ridicat de la lucrurile Care încep și se sfârșesc, La cele fără început și fără sfârșit, Depășindu-ne pe noi înșine, ca mod al acțiunii tale, când ai venit într-un noi, ca să împlinești cuvântul, iată eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Doamne Iisuse Hristoase, Arhiereul cel Dumnezeiesc, te iubim, te slăvim și te rugăm, dăruiește-ne trăirea tainei preoției lui Merchisedec adică adevărata asemănare cu tine, ca să trăim în Duhul Sfânt dincolo de timp, ca o arvună a nemuririi viitoare, să putem zbura la momentul adormirii pe calea cea luminată spre cer, împreună cu îngerii tăi. Fă să se unească mintea noastră cu mintea ta cea dumnezeiască încât să te putem vedea, înțelege, cunoaște, să ne putem renaște într tine, altfel decât prin legea naturii, prin har, pentru că sfințenia nu are început temporal și nu are sfârșit. De aceea, taina preoții lui dec nu are sfârșit. Mintea noastră a uitat toate cele lumești, trupești, diavolești ca să vină fără idei, fără cuvinte, fără amintiri, fără imagini, în mod neștiut întru Tine, fiindcă rugul rugăciunii harice le-a mistuit. Pentru că Tu, Doamne, ești preot în veac, ești fără început și fără sfârșit. Tu pui sfârșit firii și păcatului. Căci prin fire ești Fiul lui Dumnezeu și dădătorul a toată viața cea după fire. Tu poți să ștergi toate păcatele noastre, să ne mântuiești, să ne sfințești, să ne desăvârșești, să ne înfiezi, să ne faci coale al echipului tău.